Обидві жаби негайно з'явилися знову і чемно відпровадили друзів до самої грачастої брами, яка глухо загуркотівши, відчинилась, потім зачинилась за ними. — Я не розумію, — сказав Бальтазар, идучи дорогою позад Фабіана, — зовсім не розумію, брате, що це сьогодні на тобі за дивний сюртук. З такими страшенно довгими полами й коротенькими рукавами. Фабіан глянув на себе і вражено побачив, що його коротенький сюртук ззаду подовшав до самої землі, зате рукави підскочили аж до ліктів. Сто кіп чортів. Що ж це таке? вигукнув він і почав натягувати та обсмикувати рукави. Спершу, було, ще сяк так. Але тільки-но вони перейшли міську браму, рукави, хоч як він їх обсмикував та натягував, підскочили знову аж до самих плечей, оголивши Фабіанові руки, а ззаду волочився шлейф, що чим раз довшав. Усі зустрічні зупинялися і мало не лопали з реготу, а дітлахи цілими юрмами бігли за ним, радісно галасуючи, глузували з довгої ряси, смикали і рвали її з усіх боків. А коли Фабіан наважився знов оглянутися, то побачив, що шлейф не тільки не вкоротився, а став ще довший. Люди на вулиці реготали і кричали все дужче – аж поки нарешті Фабіан, мало не збожеволівши, не вскочив у якийсь дім. Тієї ж миті зник і шлейф. Бальтазар не мав часу довго чудуватися з Фабіанових дивних чарів, бо референдарій Пульхер, схопивши його затяг якнайдалі в провулок і сказав, «Чого ж ти й досі не втік? Чого прилюдно вештаїся? коли за тобою гоняться з наказом про арешт. «А що таке? Про що ти говориш?» – запитав украй здивований Бальтазар. «Тебе так далеко, – вів далі референдарі, – тебе так далеко завели шалені ревнощі, що ти порушив хатнє право, вдерся в дім, моша терміна, напав на цинобера, коло його нареченої, і мало не до смерті налупцював?» потворного малюка. — Схаменися! — закричав Больтазар. — Та ж мене цілий день не було в керепесі. — Це нахабна брехня! — О, тихше, тихше! — мовив Пульхер. — Лише Фабіанова безглузда витівка, о той шлейф, урятує тебе. І ніхто не зверне тепер на тебе уваги. Мерщій тікай від ганебного арешту. а все інше ми вже якось уладнаємо. Тобі тепер не можна з'являтися додому. Дай мені ключі, я тобі все перешлю. Швидше йди до Гох-Якобзгайма. І референдарій потяг Бальтазара безлюдними провулками за браму в село Гох-Якобзгайм, де знаменитий учений Птоломеос Філадельфус писав свою надзвичайну книжку про невідоме плем'я студентів.